Мляво й тихо промимрив доктор, і зовсім ліг на землю. З-під підлоги дуло й потягало вогким холодом. Але датес морід не такою густою задушливою течією проходив тут по легенях. Чер- чер- чер- чар Все це гострило. Тепер уже й руки її не видко було. Тільки в сірій тьмі ще темною плямою видавалась її постать. Довго так лежав доктор, під грудьми пекло. Надха, як у бурю грім, раз за разом прокочувалась по животі, і у роті ставало щипливо кисло, а в душу теж, як у бурю хмари, без ладу, без зв'язку, чорти знає, звідки взявшись, сунули всякі забуті, перегорілі, засмальцьовані життям образи, події, думки. Вони теж, як надха, пекли під грудьми. Доктор крутився на соломі, клав голову то на один лікоть, то на другий, зітхав про себе. У сінях спочатку дуже грюкали дверим, а потім потроху зовсім затихли, мабуть, вечеряли. А та застояла там десь у тьмі, на одному місці, і черкала ножиком об черепок. Черк, черк, черк. Потім затихне, чи спочиває, чи пробує лезо. Далі знов уперто, одноманітно, суворо. Раптом доктор підвівся і сів. З якої речі він лежить тут у цьому бані? У смердючій тьмі чекає смерти від якихось невідомих йому чужих байдужих людей. Завіщо? Що він їм зробив? Що за безглуздя? Невідомо за що, без ніякої вини, його поставлять до стіни, або виведуть у поле, наведуть йому в лоба рушниці з чорними круглими дірачками дул. Якийсь чужий йому чоловік крикне і... Доктор почув, як раптом у роті йому з'явився металічний смак, а на плечі насіло щось важке, як дві кішки, і почало боляче душити груди. Тоскна туга занила по всім тілі. Занила з такою силою, Що хотілося широко роззявити рота, Скривити все лице й дико тягуче завити. Він знову ліг. Просто лицем у мокру брудну солому Із заціпанів. Звірячий, бездумний, темний страх Чадним димом обкутав усю душу. Коліна дрібно, як от холоду, трусились. Металічний чудний смак, дерев'яний в язик. Грудям важко було дихати від незрозумілої ваги в плечах. А, господи, та що це з ним робилось? Ні, лежати ще тяжче було. Так тепер лежать оті. Там, за вікном, так лежав Мабуть, о той, що лишив по собі в тім кутку, тільки крові калюжу та кашкет. Доктор сів. Ну, хоч би вже перестала та черкати там своїм ідіотським ножиком. Які тут ножики тепер? І взагалі, з якої речі вона його посилала на смерть, Яке йому, докторові, діло до її кацапів? Кацапів українців – «Панів пролетарів!» Навіщо він і зв'язався з цією невідомою, пришелепуватою, фанатичною дівчиною? Вб'ють же через неї? Неодмінно вб'ють? Виведуть на двір, скажуть бігти її. Він так само, як старий поляк, тільки закрутить рукою її осяде весь. Доктор почув, що його починає нудити. Туга, ревматично, як нестерпно болючий зуб, боліла в душі. Ах, та коли ж вона перестане вже гострити того проклятого ножика? І нащо він дав їй його? Вона ним тільки погубить його і себе. Ви ще не стомились, Ольга Іванівна? Трохи стомилась. Я сяду теж. Де ви? Я думала, ви заснули, боялась вас розбудити. Сказилась вона чи що заснув, наче він лежав тут для того, щоб заснути.